Internet u Srbiji sve više postaje sredstvo za političke obr추ne, virtuelni aktivizam i zabavu, razvoj informacionog društva koji neupgodno neodvojiv ne deo ukupnog društvenog razvoja, suočen je sa nizom problema, uključujući nezaokružen pravni okvir i usporenu primenu donetih strategija i zakona. Neki od ključnih problema na putu ka punom razvoju informacionog društva su i razuđeni nivo nadležnosti, zbog čega nema adresa za odgovornost za postojeće stanje, kao i nedovoljna svest o koristi od upotrebe informacijonih i komunikacijonih tehnologija, kako zagrađene građana tako i za privredu i državu. Uprko s nekim bitnim pomacima koji su učinjeni poslednjih godina, pre svega u pogledu stvaranja pravnog i zakonodarnog okvira, stručnjaci upozoravaju da je ostalo još mnogo posla koji je potrebno uraditi. Dobro jutro, dobar dan. Dobro došli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović. Biću kao i obično sa vama do 10 sati. Ove deo teksta koji sam pročitala je iz uvodne emisije koju smo posvetili pravnom i zakonodavnom okviru razvoja informacijonog društva u Srbiji. Danas je četvrta emisija na redu. Govorit o elektronskim komunikacijama i digitalizaciji medija. Sa mnom u studiju su ovoga jutra profesor doktor Irini Reljin, specijalni savjetnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija, Slobodan Marković, savjetnik za IKT politike i odnose sa internet zajednicom Registra nacionalnog internet domena Srbije, i Milor Stojković, ekspert za medijsko pravo i telekomunikacije. Dobar dan dobro nam došli. Dobar dan. Dobar dan. Evo ja ću sad navesti neka od pitanja dok sam čitala ovaj uvod i neke od zaključaka iz ove uvodne emisije u kojoj smo govorili o zakonodavnom okviru informacijonog društva Ponovo sam se uverila to koliko je zapravo ovo veliki broj tema, no pokušat ćemo da makar mapiramo ono što smo do sada postigli i ono što je ostalo da uradimo u narednom periodu. Dakle, šta čini pravni i zakonodavni okvir ovih oblasti, koji su neki ključni zakoni i strategije koje su doneti, kako napreduje implementacija, zašto smo odstupali i pomerili jednom planirani rok za digitalizaciju, koji su neki najveći problemi i kako možemo da ih rešimo. I ja pravim, Predlažem da krenemo redom. Dakle, u jednoj uvodnoj reči, možda vas, Irini, da zamolim na početku. Kada se kaže pravni zakonodavni okvir elektronskih komunikacija, kakav bi bio taj dan opšti utisak danas, avgust 2014. godine, dugi niz godina za nama su se dešavale određene promene, pa dakle, kako danas stoje stvari u ovoj oblasti? Pa, mi smo zakon o elektronskim komunikacijama doneli 2010. godine. On je zamenio dotada važeći zakon o telekomunikacijama. Razlog zašto smo menjali ne samo nazivnog, a naravno i njegovu suštinu, jeste upravo u tome što se tehnologija promenila i što je sve išlo u pravcu konvergencije telekomunikacije računarskih tehnologija. Tako da je ovo u stvari posledica, ja bih sad rekla, već i integracije tih dve u velikih oblasti. Mi smo zakon doneli u junu 2010. U junu 2014. mi smo imali izmene i dopune tog zakona, koje su stvari bile neke neophodne promene. Nas će čekati ponovo još jednom izmana tog zakona ili donošenje novog, kako se već opredelimo, koji će biti potpuno u skladu sa okvirom 2009 Evropske komisije, odnosno Evropske unije, I onda ćemo, pretpostavljam, biti u potpunosti uskladženi. Inače, ja bih mogla da kažem da smo mi dobrim delom ili da smo skoro u potpunosti usklađeni sa okvirom 2002. godine donetim, a ono što nas čeka to je 2009. godina. Što se tiče elektronskih komunikacija, što se tiče elektronskih medija, a, situacija je takva da smo mi tek sada dobili taj zakon Što nam je bilo zaista neophodno, makar da počnemo digitalizaciju, odnosno da završimo proces prelaska na digitalno emitovanje televizijskih signala, uh, donet je zakon koji će naravno takođe morati da se usklađuje i verovatno imati značajnije izmenu u budućem periodu. Sloboda nisu pitani za vas. Dakle, opšti utisak nakon ovih godina izmena i dopuna ovih, ovih zakona koje je pomenula Irina. Pa, cilj uopšte donošenja ovaj, regulativu u oblasti telekomunikacije je bio e, otvaranje tržišta. Jer mi smo imali decenima jednu situaciju u kojoj smo imali samo jednog operatora. I e, od, taj proces je počeo 2003. godine donošenjem ovaj, zakona o telekomunikacijama. I dosta se sporo odvio, to moram da priznam, ali ipak ako pogledamo situaciju kakav je bilo u drugim zemljama EU, vidimo da je to sličan proces. Znači, nigde on nije išao pretarano brzo. Do duše, slične su se stvari dešavale. Tako da je taj zakon o elektronskim komunikacijama i sve ono što se dešavalo između 2008. i recimo danas ili poslednje godinu dana, zapravo suština tog celog procesa. Znači, ono što je zakon Dono i ono što je u stvari uređeno počeo od 2008. je... Uh, otvaranje prvo tržišta našeg, to je uh, snižavanje barijera za ulazak na tržište. Uh, znači, ukinute su licence i sad svako ko hoće da se bavi uh, telekomunikacijama, u suštini se samo prijavljuje agenciji uh, u toj oblasti, to je RATEL. Uh, Takođe, obezbiđeno je po, slobodno povezivanje operatora sa inostranstvom, što pre nije bio slučaj, znači pre su svi morali koristiti telekom. Danas imamo mnogo bolju povezanost i mnogo smo, onako, imamo robustnije komunikacije. Uh, treća stvar je da imamo nove operatore i imamo u suštini veći izbor. Uh, ono što je zakon takođe doneo jeste uh, slobodu izbora korisnicima preko prenosivosti brojeva, na primjer. I uh, opšteg trenda koji je Irini malo prepomenjala koji je vezan za uh, paketnu ponudu usluga. Znači, mi nemamo više... Uh, ne imamo više posebnog operatora za govorne usluge, posebnog operatora za, ne znam, televiziju, posebnog operatora za internet, nego imamo taj jedan trend da imamo samo operatora, da tako kažem, koji nam pruža jedan paket usluga bez obzira na raspoloživu infrastrukturu. Tako da, ako ima kablovsku infrastrukturu, recimo, on će preko nje pružati sve usluge, i televiziju, i internet, i glasovno. Ovaj, ako ima mobilnu infrastrukturu, pružit sve to preko mobilne, i tako dalje. Koje su zapravo oblasti obuhvaćene elektronskim komunikacijama? Irini rekla da su telekomunikacije uključene u elektronske komunikacije. Pa elektronske komunikacije su u suštini ono što je vezano za, za prenos signala. Znači, ovaj, ne ulazi se na nivo sadržaja, da tako kažem. Znači, ostaje se na, na, na, na, na infrastrukturi za prenos signala i samom prenosu signala i pruženju usluga koje su u vezi sa tim. Ove znači tu su sve vrste telekomunikacionih usluga. Ofaj znači telefonija fiksna, mobilna, kablovska, satelitski, satelitski sistemi, radio komunikacije i tako dalje. Evo naravno pitanje isto i za Miloša koji je gostujući u jednoj emisiji Digitalne ikone, govorio o tome da zapravo e-komunikacije značajno utiču i na zvakodnevni život ljudi, da ne možemo zapravo da zamislimo danas život više bez interneta, mobilnog telefona i tako dalje, i da je neophodno zapravo da stvorimo jedan adekvatan pravni okvir. Šta se podrazumeva po tim adekvatnim, regulatornim okvirom? Pa evo, po meni, ni jedan trenutni pravni regulatorni okvir ni u Evropi, ni u svetu, ni kod nas nije adekvatan u potpunosti, jer jednostavno pravo je jako spor jedan mehanizam koji ne može da prati užurbane promene koje se dešavaju na polju tehn razvoja tehnologija, telekomunikacija i konvergencija usluga, o čemu je pričala gospođa Irini. U principu, ono što, na čemu bismo mi morali da da insistiramo, da pravni okvir ne koči te promene, nego da se na adekvatan način tim promenama e, prilagodi. E, ja moram da napomenem da 2010. kad je don, donetaj zakon o elektronskim komunikacijama, već je u Evropi on u velikoj meri promenjen tim regulatornim okvirom iz 2009. Naravno, e, proces pristupanja Europskoj uniji koji je pre svega administrativni i Proces usvajanja zakona koji je jako, da kažem, dugotrejan je doveo do toga da je u mnogo čemu ovaj zakon a, prevaziđen. Ja, ja ću se složiti sa a, Slobodanom da je u principu a, osnovni cilj, to je otvaranje tržišta, uspostavljan. Manje, manje ili više, svi oni instituti koji su bili usmereni ka liberalizaciji tržišta danas funkcionišu na jedan a, da kažemo zadovoljavajući način, naravno da ima problema, ali imate izbor operatora, imate mogućnost promene operatora i tako dalje. Sa druge strane, ono što fali ovom okviru, što je moj uh, lični utisak, jeste bolja zaštita korisnika, pre svega zaštita u njihovom međusobnom odnosu prema operatoru kao ekonomski jačoj strani. Na jednoj strani, a na drugoj strani ono čemu se e, dosta priča i preko izveštaja poverenika za što podataka o ličnosti jeste privatnost komunikacije, a na drugoj strani je i bezbednost komunikacije. Tako da ako bismo pričali o zakonima koji fale u ovom trenutku, pre, pre svega bi palio taj neki zakon o informacionoj bezbednosti koji bi regulisao neke bitne oblasti poput hakerskih napada, da kažemo zaštite elektronskog poslovanja i neke druge e, stvari. Ali na kraju bih ovog uvodnog dela takođe hteo da napomenem šta zapravo, kakva je struktura zakona elektronskim komunikacijama i koje on oblasti pokriva. Dakle, na jednoj strani jeste ovaj tehnološki infrastrukturni deo, dakle prenos signala, ali on je dosta više od toga. Pre svega, to je naš, da kažemo, odgovor na evropsku regulativu i naše uslađivanje sa tom regulativu, koji pre svega ovaj obuhvata Formiranje nezavisnog regulatornog tela i njegovo funkcionisanje, to je kod nas RATELS, pre bila Republička agencija za elektronske komunikacije, sad su dodati i poštanske usluge. Zatim, jako je bitan segment zaštite konkurencije koja se odvija preko takozvane analize tržišta podložnih prethodnoj regulaciji. I treća velika stvar jeste upravo zaštita korisnika i mislim da smo u regulatornom smislu tu najmanje uradili jer nismo našli adekvatan mehanizam za zaštitu korisnika. O tome ću nešto malo kasnije, širnije reći. Ja. Ovo što ste sada rekli je veoma važno sporost u donošenju određenih zakona i podzakonskih akata Naravno, može skupo da nas košta. Posebno kada je reč o... Razvoj novih tehnologija koje znamo koje zapravo brzinom se i razvijaju i s druge strane zastarevaju. Kako rešiti ove poteškoće o kojima ste vi govorili, dakle kako ubrzati prosto proces rada tako da kada donesemo jedan zakon on već ne bude zastare u odnosu na neke zakone koji postoje u Evropi? Pa ja moram da kažem da tu nažalost mislim da nema pomoći jer je proces usvajanja zakona jako birokratizovan jako dugo traje što je normalno, jer mora na sveobukvatan način da se a, svaka materija pretrese da učeštvoje i javnost i da na neki način se dođe do odgovarajuće kompromise. Međutim, ono što je problem kod donošenja zakona u oblasti, da kažemo, ne toliko izraženo elektronskim komunikacijama ali jako izraženo u medijima, često se donose zakoni a, koji su međusobno suprotstavljene. I imate situaciju da bude donet zakon po hitnoj proceduri, užurbano, da se desi da on, recimo, ima suprotne rešenje od nekog drugog zakona i da posle par godina taj zakon padne na Ustavnom sudu jer nije u skladu sa našim, našim poredkom. Te neke stvari su ono na čemu možemo da, da insistiramo i na što možemo da utičemo, ali na sporost procesa ne možemo i ja bih se uvek preopredelio da zakon bude nejasniji nego da ispusti neku bitnu bitnu stavku, a najbitniji u ovoj oblasti u dinamičnim industrijama poput telekomunikacija da ne koći dalji razvitak tako da ako prilagođavate zakon tehnologije tu ste trku već izgubili u samom startu, tako da neutralni regulatorni okvir kao podrška tehnološkom okviru to je jedno opšte mesto Irene. Ja bih dodala da mislim da kada se pravi zakon, bilo koji novi zakon, to je prilika da se vrlo ozbiljno pristupi da vizija treba da bude dobra. Jer vi uvek imate nekoliko modela koji postoje i u Evropi koji su naravno prilagođeni određenim državama, a koji su u okviru evropske regulative čak i dozvoljeni. Mislim da treba birati modele koji su najotvoreni i najfleksibilniji. U toj situaciji ne dolazite posle pola godine, godinu dana ili čak 2-3 godine do toga da nešto ne možete, da kočite jednu oblast što se nama dešavala, evo naše iskustvo je upravo tako bilo, tako da mislim da je to jedan od načina jedan od dobrih načina da to uredite s druge strane, nas dosta za u oblast vezuje i spektar, znači regulacija spektra, znači mislim da evropska evropski svetski trendovi idu za tehnologijama I naravno, mnogo se toga menja. Prilika je, pošto mi obično kasnimo, naša država Srbije je mala i prosto u takvoj situaciji, da kasnimo donošenju za drugim, treba potrebiti vrlo vešto strategijska rešenja i odabrati nešto što će na dugi period da bude dobro. Znači, ne treba na prečas donositi da odluke koje će nas posle koštati ponovo nekog, ne znam, promene, izmeštenja i slično. Znači, treba možda to i rigidno u onom trenutku, ali je verujte i mnogo jeftinije i mnogo jednostavnije za razvoj cele oblasti. A ta oblast utiče, ja bih mogla da kažem da elektronske komunikacije utiču na sve oblasti, prosto na sve spore društva mi to tako kažemo, to više nije šlagor, to je zaista tako, to morate da kažete. Slobodan Šta? <laughs> kako, kako biti brži? <laughs> pa, mislim da je teško, teško je biti brži. Ovaj, nisu elektronske komunikacije nešto što je izdvojeno od drugih oblasti u tom zakonodavnom procesu, onom brzinom koje se donose zakoni iz drugih oblasti, tom brzinom se donose i zakoni u ovoj oblasti. Um, ono što mi treba, možda, možda, možda je ovaj, trebalo da obranimo ovu priču, da um, Da, da ovo o čemu prije čežini bude u stvari kasnije u odnosu na, na, na, na onu analizu koju, koju treba napravimo kada ulazimo u neki zakon. Ovaj, a te analize su vezane za, za samo tržište iz ono što su neki trendovi ja bih rekao kratkoročni pre nego dugoročni jer ovaj u telekomunikacijama generalno teško neko može da kaže šta će se desiti šta znam za 5 ili 10 godina znači ovaj može sa određenim ali prilično malim stepenom sigurnosti da kaže ovaj mi neke trendove koji danas možemo da identifikujemo na primjer su znači pruženje paketnih usluga objedinjeni preko preko bilo koje mreže, znači konvergenciju o kojoj smo pominjali. Možemo da identifikujemo pad prihoda od glasovne telefonije i slanje na primer SMS poruka. Možemo da e, registrujemo rast e, interneta, znači u Srbiji ADSL tehnologija, kabluskih tehnologija, e, optičkih sistema i recimo mobilne telefonije. Uh, možemo da registrujemo trend da je internet jeli se uh, uh, internet na svemu i internetu svemu. Znači svako svi vidovi komunikacije se prebacuju na internet, i glasovne i tekstualne poruke i uh, prenos podataka i možemo da vidimo da se operatori pokušavaju da se prilagode tome kroz uh, neke nove poslovne modele i ovaj pružanje nekih usluga koje tradicionalno nisu bile njihove. Na financijske uh, finansijski usluge, na primjer pruženje raznih sadržaja, muzike, filmova, vidimo da neki operatori kod nas nude takve usluge u poslednje vreme, kroz približavanje određenim specifičnim segmentima tržišta, na primjer kroz virtualne mobilne operatore. I kada sagledamo te trendove, potpuno je realno ovo o čemu je gospođa Irini pričala da mi zapravo vidimo koja su one rješenja koja mogu da nam donesu znači strateška rješenja koja mogu da nam donesu korist a, a koja nas neće mnogo koštati u budućnosti. Tako da ovaj, to je jedan pristup koji mislim da ovaj, može da da donese ovaj, da, da bude dobar u, u ovakvim okolnostima. Uh -huh. Milošo, vi ste uh, delemično uh, komentarisali uh, ali možda bi mogli još neki detalj više pre nego što pređemo na strategije ključne strategije u ovim oblastima u junu mesecu su bile donete izmene zakona o elektronskim, dopun, komunikacijama. Da, o elektronskim komunikacijama dakle kako komentarišete? Pa pre svega te izmene su da kažemo iznuđeni potezi jer se radi o uskladđivanju zakona sa odlukom Ustavnog suda. To je onaj slučaj o kojem sam pričao da 2010. je 2010. već bilo evidentno da u nekim odredbama koji se odnose na privatnost komunikacije neće biti zakon ustavan. Naravno, zbog procedure pred Ustavnim sudom desilo se da je tek prošle godine ta odredba stavljena van snagi, a da je zakon tek sada se usladio sa tom odredbom. To je jedna stvar. Druga stvar je bila da kažemo strateško opredeljenje države da smanjuje troškove u pogledu određenih javnih agencija regulatornih tela tako da su spojene Republička agencija za elektronske komunikacije Republička agencija za poštanske usluge tako da je to sad jedno telo i treće izmene koje su da kažemo bitnije a nisu ovaj, tehničke prirode jesu izmene koje omogućavaju koje Zakonski definišu da će država podržati, da kažemo, prelazak na digitalno emitovanje u smislu nabavke uređaja za najugroženije kategorije stanovništva. Ono što je, što je bitno meni što je što je utisak inače u primeni raznih zakona, a naročito u ovim oblastima jeste nedostatak fleksibilnosti u implementaciji. Znači, ako nemate mogućnost da, da, da se prilagođavate situaciji, da tražite nova inovativna rešenja. nećete biti ni mogućnosti da, da razvijate ovaj sektor. Evo, recimo, to je naročito evidentno u, u spektru i respektar je osnova ovih usluga, on je ograničenog a, karaktera, dakle, državno dobro, da kažemo dobro a, od opšteg interesa, I ako nemate dovoljnu fleksibilnost, pred svega mislim na tu, na regulatorno telo koje kontroliše i upravlja spektrom, vi ćete doći u situaciju da nećete moći da podržite razvoj novih usluga i tada sve zakonske garancije razvoja telekomunikacije ostaju prazno slovo na papiru i bukvalno ne mogu da se primenjuje. Koje su ključne strategije? u ovim oblastima donete i na koji način da kažemo, kako je, zašto je to važno? Obično i dešavalo se nažalost određene strategije da je bilo potrebno mnogo vremena da se one donesu a potom kad se one donesu, šta, šta se sa njima zbiva i na koji način one utiču na procese? Pa ja bih rekla da je ključna ili krovna strategija, znači strategija elektronskih komunikacija koju smo mi donali u avgustu 2010. godine ona praktično pokriva u oblast ona zajedno sa strategijom informacionog društva zove našto što smo mi tada nazvali digitalnom agendom za Srbiju. Mi smo sad imali bilateralni screening recimo u Julu u Briselu gde smo prezentovali naše rezultate i jedna od prvih ili polaznih, da kažemo, prezentacije obično digitalna agenda za Evropu i onda vi to nekako pogled pokušate da poredite sa našim ispostavilo se da smo mi tada do duše donosili smo i u isto vreme kada je bilo donošena iz Evropu da se to veoma poklapa da ima sličnih tema i ne samo sličnih i da su rešenja dosta dobre tako da naša ta krovna strategija jeste dobra znači sve ove ostale strategije treba da čine njen deo Prete strategije mi smo morali da donos, donesemo strategiju prelaska sa analognim na digitalno emitovanje televizijskih i radioprograma nažalost mi o radiju pričat malo kasnije, vjerovatno danas, a, nismo mnogo uradili. Ja čak u ovom trenutku ipak ne bih možda ni rekla, nažalost, ali o tome nešto kasnije. Međutim, digitalna televizija, obzirom da je to medij koji je veoma popularan u svetu, ona je prva počela svuda da se a, uvodi u terestrijalnom, znači u zemarskom prenosu, I, naravno, mi smo tome pristupili takođe kao jedna od evropskih država. Taj razvoj digitalne televizije u evropskim državama je počeo od 1996.–1997. godine. E, Ključna dokumenta su done, doneta u Međunarodni uniji za telekomunikacije za naš region 2006. godine u Ženevi, a mi smo počeli našu strategiju od 2008. što znači da je to bilo veoma kasno. S jedne strane to je bilo loše, ali je bilo dobro što smo mi mogli da iskoristimo sva tuđe iskustva i mislim da se to sad pokazalo da je naša vizija zaista tom prilikom bila izuzetno dobra. E, imali smo dosta oponenata kada smo birali standard, kada smo birali tip mreže, kada smo birali neku arhitekturu mreže. Danas je to sve naša prednost. Ne kažem da smo mi to savršeno rešili, ali mi ćemo to ipak u roku od recimo 2009. do 2015. završiti što nije mala stvar, čak i sa značajno manjim sredstvima, jer smo mi zaista tu viziju nemenjanja tehnologije umeđu vremenu tada imali. Pokazalo se da smo izabrali kompletnu IP arhitekturu još tada, mi smo bili prva država koja to usvojila, evo danas vi govore o internetu, znači bi tu ništa nismo preskočili, uradili smo dobro i to je naša prednost bila u postupku digitalizacije. To je postupak inače mukotrpan, ja bih rekla svuda, u svim državama. Engleska ga je počela 97. godine, završila 2011. Znači, vrlo razvijene evropske države su to dugo radile. Onda se i nama može oprostiti što to radimo ovoliko dug. Naravno, mnogo bi bolje i jeftinije bilo da smo mogli da završimo. Bilo je mnogih razloga zašto nismo mogli ranije. Mi smo imali jedan pomeraj od 2012. na sad 2015. godinu. Mi smo do sada inače dosta dobro već napredovali. Naša inicijalna mreža koja je preduzeća Emisijona tehnika i veze razvila umeđu vremenu pokriva veliki deo populacije našeg stanovništva i mi ćemo u martu mesecu imati prve na analogne televizije u Beogradu i Vojvodini, a onda ćemo ići dole jugu, tako da bi trebalo do juna 2015. da to zaista završimo. A imali smo i, i ovaj obnovu tih mesta koje su... Imali smo za razliku drugih država. Mi smo morali da... Re... I to nas je praktično najviše zadržalo. Vi znate da su naše predajnički objekti bili vrlo razoreni za vreme bombardovanja. Ne samo da su bili razoreni, ja moram da kažem da mnogi nisu obnavljeni dugi niz godina, 50-60 godina i sad nas je to sve zajedno dočekalo. Tako da su to praktično bili najveći problem. Dakle, mi smo doneli strategiju umeđu vremenu kako je to stvar koja je živa. Ja bih rekla mi smo neke stvari dopunjavali i morali tu i tamo da strategiju promenimo. Mislim da smo samo jednom donosili izmene strategije, ali smo pravilnik prelasku prelazku sa analogima digitalno emitovanje menjali dva puta i evo mi smo sad usvojili praktično taj najnoviji koji je zaista najsveobuhvatniji. To je naš ministar donao u prošlom mesecu. Znači, tim pravilnikom je specificiran prelazak pojedinih teritorija, mi to zovemo zonama raspodele, na digitalno imitovanje. Tako da sada to imamo. Također smo pripremili žig garancije koji se odnosi na, koji sadrži zapravo specifikacije naših setu bokseva. To je također živa oblast i mi smo mislili da ćemo mnogo toga menjati, međutim evo sad kad smo uporedili naše prvo rešenje sa ovim sadašnjim rešenjem, znači sa poslednjim trenutkom tehnološkim, pokazalo se da je to rešenje identično znači da smo i tada, pred dve, pred dve godine, uspali da napravimo zaista dobro. Tako da mislim da je naša strategija što se tiče televizijskog programa i digitalizacije, tu se digitalizuje prenos jer vi možete produkciju da vršite na način koji vama omogućava vaša oprema. Znači radi se o digitalnom emitovanju televizijskog signala, znači mi smo to zaista bar strateški, planski dobro odradili. To je mučan posao, ali sad imamo zaista veoma veliki napredak, pre svega u lokacijama, zatim u nabavci opreme. Uskoro će biti, dobićemo ćemo kredit od Evropske banke za rekonstrukciju i razvoju i mi ćemo vrlo brzo dobiti i opremu, ja se nadam, za ostatak lokacija. Ono što se tiče digitalizacije radija, ja moram da kažem da je digitalno emitovanje zapravo bio problem koji je uveo digitalni radijan. Onda kad, kad televizijski inženjeri nisu ni smeli da razmišljaju o digitalizaciji, radijski su to uradili i praktično sva, sva znanja, ja bih rekla, i postavke tog sistema doneli su radijski inženjeri, dakle digitalni radio je donet a, tada, ja bih rekla, možda već 93. godine, sva znanja su tada već, već bila oformljena i sl. Međutim, kako vi imate gledalište koje je moćno i... Traži, zahtevno je, znači svuda u svetu je prvo počelo sa emitovanjem televizije, a s druge strane, e, radio zahteva e, znači predajne, prijemnik, izvinjam se, u automobilu. Taj prijemnik onda ne sme biti skup, a svaki prijemnik na početku digitalizacije jeste skup. I to je bio neki razlog zašto digitalni radio nije odavno u uveden. Umeđu vremenu su razvijena dva osnovna standarda za digitalni radio, Jedan od njih je prihvaćen od Međunarodne unije za telekomunikacije i on se odnosi na obseg koji je blizak obsegu kojem radi digitalna televizija, jer, kažem, potpuno ista tehnologija. Malo je inoviran, ali ja bih rekla da je još uvek taj standard prilično, ne bih rekla sad zastario, nego prošlo mnogo vremena, ako je do 93. godine, znači 20 godina star standard. Tako da smo mi na stanovištu da ne treba ništa raditi sa digitalizacijom radija, jer očekujemo i osjećamo da će uskoro biti gotov neki novi, mnogo mnogosavremeni standard. Mogli bismo smo da sada napravimo neke naše vizije toga i skoro je sigurno da će to biti nešto što će omoguć omogućiti neki draft ili video, da kažem, smanjenih mogućnosti. Tako dakle, da ćete vi, uz, recimo, slušanje radija, na primjer u kolima, moći da kažete, pa bene ne da pogledam gužu u saobraćaju ili da pogledam šta se dešava tu i tu kakve su vremenske nepogode da dobijate sliku koja je vrlo zanimljiva samim tim vi ćete moći da i reklamu koja će biti zanimljivija tako da ja mislim da je na tržištu reklame kako da ga tako nazovem znači taj marketinjski kolač malo će se proširiti i ka radiju što će biti jako dobro jer će biti izrela i zdrava konkurencija i za televizijske reklame i mislim da je to dobro i verujem da će to biti uskoro napravljeno Korejanci koji imaju nekako uvek drugačije taj sami isto kazije, obično imam malo drugačije rešenja, sličnu tehnologiju, ali uvek neka inovativna njihova rešenja, oni već imaju standard koji je blizak tome, tako da mi zaista imamo razloga da očekujemo da će taj digitalni radio uskoro biti mnogo dobar. Kad imate takvu dobru ponudu, onda možete očekivati da će koristici imati razloga da plate malo više Jer u ovom trenutku radio košta stvarno beznačajno malo, analogni radio, a ako vi ponudu date sa nekim videom, to će sigurno biti dobro prihvaćeno. Miloša ćemo pitati da komentariše iz ugla medije, šta će se sa medijima zbivati nakon digitalizacije, a Slobodena ću da zamulim da naravno, jer je pratio sve ovo čemu je Irini govorila, da date jedan komentar upravo na digitalizaciju medija, pa možda da se fokusiramo na samo građanina. Dakle, zašto je to za građanina važno? Možda, eto, to je pitanje za sve koliko će nas to koštati, kakve će biti mogućnosti za građane Srbije ono što će digitalizacija televizije da donese nesporno bolja slika bolji kvalitet slike i jedno, jedna, jedna mnogo veća dostupnost TV signala mi tradicionalno Irini ćemo ispraviti oko tih cifara ali mi tradicionalno nismo imali analogno pokrivanje koje ima neke značajno mislim bilo je dobro ali nije imalo procente koji su veće od 90% tako? da Da. Tako da sad sa, sa, ovaj, sa, sa, sa novom mrežom imat zaista uh, pokrivanje teritorija koje je veliko ovaj, i uh, poboljšat će se dostupnost TV signala. Uh, Imaćemo uh, mogućnost da uh, kroz, uh, kroz digitalno emitovanje dobijemo i nove kanale, ovaj, kojem će Dinavikon tu da ide i kako videćemo još. Um, Naravno, za prelazak na to potrebno je da oni građani koji koriste antenu za gledanje televizije nabave ili novi televizor koji podržava DVB-T2 standard ili jedan mali uređaj za konverziju digitalnog signala u, u, u, koji u stvari za konverziju analognog digitalni signal kako bi mogli da digitalni signal prate na svom trenutnom, da tako kažem, starom televizoru I taj uređaj koji se zove Set Top Box a, a, nije pretarano skup, znači radi se o a, da tako kažem par desetina evra. A, ono što će država u narednih a, mesec dana da donese jeste a, jedan program podrške a, socijalno ugruženom stanovništvu gde će se ovaj, de će, de će oni koji su, koji su socijalno ugruženi moći da dobiju a, takav uređaj pod povlašćenim uslovima i uh, taj ceo postupak prelazka kreće praktično već sad od septembra. Znači od, se pre, od se septembra kreće paralelno emitovanje uh, analognog i digitalnog signala da bi onda krenulo da se gasi posle šest meseci po regionima. Kao što smo čuli, prvo će Beograd, Novi Sad. Ovaj, a onda će poslednji ovaj, da se predavnici analogni isključe tamo negdje u maju mesecu, je tako? Da. Tako da ovaj, to je jedan, ovaj, naravno u tom procesu eh, svi mediji će eh, dobiti mogućnost da emituju svoj signal u skladu sa onim eh, pokrivanjem koje su dobili prilikom eh, konkursa, znači da će to biti nacionalno pokrivanje, regionalno pokrivanje ovaj, eh, preko eh, predlozeća koja se zove emisijona tehnika i veze koja održava celu tu mrežu. Miloše, što će biti sa, sa medijima? Dakle, ko će dočekati ja digitalizaciju? Ovaj prvo uh, krenuo od građana, jer Dobro. nekako uh, građanin ostane poslednji u ovom uh, lancu komunikacije države, medija i tako dalje, a pre svega digitalizacija treba da bude usmerena ka korisniku. To su na jednoj strani ove nove moderne usluge kao što su usluge uh, subtitla ili usluge teleteksta modernije i tako dalje, Na drugoj strani treba pomenuti tu posrednu korist koju će građani dobiti u Dakle, digitalizacijom se oslobađa deo radiofrekvencijskog spektra koji se potom koristi za usluge širokopojasnog pristupa, odnosno usluge mobilnog interneta brz, velike brzine, što će omogućiti posredno da se koriste neke modernije tehnologije poput 4 ga i LTE što će konsekventno voditi na promene cele filozofije korisnika prema prema da kažemo mobilnim telefonima i tako dalje. Znači promieniće se može se već sada sa sigurnošću reći da će smart telefoni i drugi uređaji preuzeti tržište od klasičnih mobilnih telefona. Da će svi ka tome da imaju veće brzine, da mogu da imaju te multimedijalne usluge, da šalju video poruke, da gledaju sadržaje na tim prenosnim uređajima a opet to će promeniti i filozofiju i biznis modele tradicionalnih medija koji možda i neće opstati u u ovom u ovom obliku. E, što se tiče samo koji konkretnog prelaska na sa analogno na digitalno emitovanje, moram da, da se vratim na ono što je Irini rekla da da je digitalizacija zaista muko trpan proces. Pored toga što je muko trpan proces, to je proces koji se dešavao da kažemo jednom u životu. I u tom procesu su neminovne greške i često se dešava da komunikacija države, medija i drugih nosilaca procesa digitalizacije ne bude baš adekvatna. Ja ću pomenuti čuveni primer Hrvatske gde je osnovna komunikacijona poruka prema građanima bila emitovana na njihovom javnom servisu koja glasila siđite sa krova. To su ljudi protumačili kao to da mora, sada mogu da baci antene, da im antene neće više biti potrebne, što je jedan, da kažemo, od primjera loše prakse koje ne treba da, da ponavljamo, tako da građanin mora da zna koji su dometi digitalne televizije. Prvo, da se radi o free-to-air emitovanju, emitovanju putem antene, da nema veze sa kablovskim emitovanjem. Drugo, da taj set-of-box uređaj za jedna jedan običan transformator signala konvertori da će oni to nabaviti uz male ili minimalno ulaganja I treći segment je ovo kako e, omogućiti socijalnu najugroženim stanovništvu da ima, da kažemo, neke benefite od te digitalne televizije. I ja bih samo rekao da, da je sada već evidentno da je pravna regulativa i strateška regulativa manje ili više zaokružena. To je sada i vidljivo usvajanjem novog pravilnika koji je rekao bih prvi dokument koji predviđa tačne datume prelaska takozvanog roll-outa sa analognom digitalno emitovanje, ali nekako i dalje ostaje da visi ovo pitanje korisničke osnove, tako da još uvek bar po informacijama koje su dostupne iz medija ne znamo kakav će biti model podrške socijalno ugroženim i da li će oni zaista moći da od toga imaju neke koristi. Što se tiče medija, ja bih rekao da je to jedna nepoznanica još uvek u ovom trenutku kako će se na tradicionalne elektronske medije, odnosno tradicionalne televizije, odraziti proces digitalizacije. Najveći problem je i u ostalim zemljama i o ovoj zemlji bilo koliko će to da košta, na kraju se uvek svede na to pitanje. I da li će troškovi emitovanja u digitalnoj tehnologiji biti toliki da će neke odvratiti od te tehnologije i da kažemo... E, naterati ih da koriste druge modele poput emitovanja putem interneta ili emitovanja e, putem e, kablovsko distributivnog e, sistema to još uvek e, ne znamo i to je ono što u ovom trenutku barom e, u e, čestim kontaktima sa medijima je njima najveći problem. Sa druge strane e, ja moram da napomenem da e, u tom smeru nije jasno šta se dešava recimo kada gledamo rad Republičke radio difuzne agencije etv -a. Nedavno je, u, mislim da je u maju ove godine, e, RRA je u saradnji sa etv objavio da je uspostajan, da kažemo, neka tehnološka i formalna osnova da se u rad inicijalne mreže uključe i regionalni emiteri. Uh, u julu, početkom jula je to da kažemo i, i precizirano doneta je lista, odnosno spisak emetera koji će se priključiti već postojećim uh, emiterima u inicijalnom mreži, a podsjetit to su nacionalni emiteri dva regionalna i sada će u principu manje ili više svi regionalni moći da uđu inicijalnu mrežu i da testiraju svoj signal prema korisnicama. Međutim, ono što je propušteno da se objasni ili ne znam, možda je smišljeno, ovaj, ostavljeno po strani jeste pitanje lokalnih emitera koje dalje čine ogromnu većinu u, da kažemo, tom radiodifuznom spektru, a za koje nije jasno da li će oni moći u jednom trenutku da budu uključeni u inicijalnu mrežu i da li će oni moći da testiraju svoje tehničke mogućnosti u, u tom pogledu. I ja bih rekao da su i lokalni emiteri uskog grlo digitalizacije, ne samo o, kod o, nas, nego i u drugim zemljama, pomenući primer Hrvatske, o, koji je... O, Da je postojeći broj lokalnih emitera na neki način u digitalnom emitovanju pretvorio u regionalne emitere koje su dobili određene obaveze i dodatne troškove koje je digitalno emitovanje sa sobom nosi i po poslednim dostupnim informacijama ti emiteri nekako ne mogu da se snađu u ovim novim tržišnim uslovima. A to je jedan bitan moment koji ne smemo da smetnemo suma, da je tržište, medijsko tržište, nasuprot telekomunikacijama koje su u konstantnom usponu i manje više su stabilne, u jako, da kažemo, velikoj krizi. Od 2008. do, do danas je značajno prepolovljeno prvo tržište oglašavanja u smislu da su prepolovljeni budžeti koje marketinčke agencije izdvajaju za za medije, a drugo naša nenormalna situacija da imamo preko 400, čini mi se, televizija i možda sad je sada manje da zbog gašenja i menjanja je dovela do toga da mi ne možemo sigurnošću reći kakav će uticaj na tržište imati digitalizacije. Evo sada da vas samo pitam pa da zaokružimo ovaj deo razgovara o medijima, kada ste prošli put bili goste nisu bili doneti a, određeni medijski zakoni u kojoj meri su usklađeni e, dakle naš pravni zakonodavni okvir kada govorimo e, o medijima sa e, ovim temama o kojima sad upravo pričamo dakle sa digitalizacijom sa internetom sa mobilnim telefonima pa moje lično mišljenje da da digitalizacija kao takva nije za nju nije bilo neophodno mnogo da da se nešto menja u medijskim zakonima, se oni sa tim uskladžuju, manje više to je proces koji je od 2009. godine sa mnogo poznatih, da kažemo, elemenata s tim, što, eto, taj sadržinski deo nije bioregulisan, pa je to na neki način a, sada ipak a, rešeno. Ali, a, s druge strane, a, tu u, u ovoj oblasti medija tj, problem je što, da kažemo, opet to kašnjenje, Poslednji medijski zakon koji je bio donet u oblasti elektronskih medija bio zakon o radiodifuzi pre ovog, 2003. godina, tada se svašta promenilo. Ono što je, nažalost, izostalo jeste, da kažemo, progresivniji uh, pristup regulatornom okviru. on Pričao sam malo pre o toj uh, fleksibilnosti potrebi da se ne nešto novo, i upravo zadržavanjem određenih rešenja čini mi se da smo ukočili dosta dalji razvoj ovog medicinskog sektora pre svega zadržanje taj sistem da kažemo javnog konkursa za dodelu nacionalne frekvencije koji u ovom već trenutku koči postojeće biznis modele za neke, za neke da kažemo zapružanje medicinskih usluga ono što što mislim da da fali jeste taj da kažemo uslovno rečeno tehnološki neutralni Pristup regulacije u oblasti medija. Dakle, da se prepozna da kažemo de facto sada stanje, ja mislim da je da građani uglavnom primeju TV signal putem kabla danas, to je procenat koji je preko 60%, a da je free to emitovanje u stagnaciji. To nisu, da kažemo, fiksne brojke. Moram tu da se ogradim i da se dešavalo u nekim zemljama, poput Engleske, da se građani po digitalizaciji vraćaju free emitovanju, ali to je nešto što treba uvažiti. I vi sada na jednoj strani imate prilično fleksibilan i liberalan režim u pogledu dodeljevanja dozvole za kabel, a jako usložnjen režim za zadele e, frekvencije e, kao nacionalnog dobra, što e, konsekventno može dovedeti do diskriminacije, da kažemo, u sadržinskom smislu, emitera, da će prednost imati kablovski emiteri, iako bi trebalo da imaju iste ili slične polazne osnove. Što će verovatno do, do, dovesti do toga da neki koji neće moći da, da pokriju troškove digitalnog emitovanja u, e, da kažemo, slobodnom zemaljskom emitovanju, da će preći na kabel, što otvara. Drugi problem, pitanje kako će kablovski operatori da se ponašaju prema njima, znači problem konkurencije, da li će svi moći da uđu u kabel, pa zatim primjena pravila obavezi prenosa i mnogi drugi e, problemi koje se otvaraju e, kao ovaj jedni za drugim. Tako da je po meni neizvesno kako će se kretiti medijski sektor. Biće zabavno. Sva. Biće zabavno. <laughs> što opet e, podrazumeva da imamo jako spremna e jako da kažemo fleksibilna regulatorna tela koja nažalost nemaju dovoljan kapacitet sada i e, nemaju adekvatnu finansijsku podlogu da da snete ove uvećane zadatke a ja ja ću napomenuti da novi zakon im elektronskim medijima Rera dobio značajno novo ovlašćenje koje imo u pozakonu o radiodifuziji tako da će pre njima biti veliki izazov kako da regulišu ovu malo chaotično tržište I'll be that tone as long as there are stars you, you to doubt it i'll make you so sure about it god only knows you. if you should ever leave me the life would still go on, believe me, the world could show nothing to me, so what good would living do me, God only knows what. Should ever leave me my well, life would still go on 9.48 minuta, ja ću odmah na početku da dam reč Irini Reljin koja je počela da govori kada je krenula muzika Pa evo sada, prilike, izvolite Ja bih samo rekla da što se tiče ovih pominjanja, Miloš je spomenuo, platformni različitih. Vi danas kad govorite fiksnim telefonom, što baš nije mnogo običaje, ali recimo da tako govorite ili kad pristupate internetu, vi uglavnom ne znate kojim putem vaš signal i šuniti vas to kao koriznika zanima. Ako smo već to uveli u klasične, da kažemo, elektronske komunikacije, potpuno je realno da to imamo i u televizijskom emitovanju, znači u tom i linarno i nelinarno se povezuju audio-vizualne usluge. Tako da je normalno da Dozvole budu vrlo slične i očekujemo da će do tih promjena doći jer u mnogim zapadnoevropskim zemljama, pogotovo u skandinavskim, vi praktično nemate razliku između toga, što je vrlo bitno. Takođe bih voljela da iskoristimo ovu priliku, da napomenem da mi u petak imamo veliku konferenciju i okrugli sto vezan za digitalizaciju koju će otvariti naš ministar, gospodin Rasim Ljajić i na koje će biti prezentirani najveći, da kažem, najviše dostignuće vezano digitalizaciju digitalizacijom trenutku, pa i neka rešenja koje ćemo mi doneti na našim velikim radnim grupama koje se odnose i na, znači, na neki način pomoć građanima, a također i na našu medijsku kampanju. Mi imamo dve velike grupe koje će se time baviti. Također, na toj konferenciji za novinare bit će prisutan ministar kulture, gospodin Tasovac, tako da će to biti jedan veliki događaj. Mi smo predvideli da se mediji uključuju direktno, jer to zaista jeste veoma važno za naše građane. Prosto važno je da svi shvate da je to nešto što je potpuno novo ovde i da to mora neko rešenje odavljena se dobiju. U vezi s tim možemo govoriti o lokalcima koji inače imaju rešenja, sad nažalost nemamo vremena, ali verovatno će to pitanje tamo biti postavljeno, mi, mi imamo zapravo i pripremljeno rešenje za lokalna emita. Ja ću zvati goste, naravno i predstavnike Ministarstva kulture i predstavnike RRA i sve one zapravo koji imaju da kažu mnogo toga što je važno za ove naše današnje teme. Nismo uspeli, naravno, da govorimo o svemu. Nemamo još mnogo vremena. Možda na kraju, dakle, kada Naša tema je bila pravni zakonodavni e, okvir oblasti el elektronskih komunikacije i digitalizacije medija. Šta u nekoj zaključnoj reči možemo da kažemo vrlo kratko ili da možda skiciramo i nagovestima kao problem o kome treba razmišljati u narednom periodu? Pa, ok, šta nam donose budućnost? Uvek neizvesna. <laughs> um. Ajde da možda pričamo praktično o onim stvarima, da tako kažem, izazovima koje nas čekaju narednih nekoliko godina. Iduće godine završit će se jeli, digitalizacije televizije, ostaće nam na raspolaganju neke slobodne frekvencije. Znači, trebalo bi da se organizuje javno nadmetanje za te frekvencije, koje će se onda koristiti za, za, za, za nove usluge brzog interneta, mobilni telefoni u novu generaciju. Ono što nas takođe čeka je pravljenje svojevrsne mape široko pojasnog pristupu internetu, znači da vidimo u Srbiji koje su one lokacije koje su dobro pokrivene infrastrukturom i ovaj, uslogama operatora, a koje su one, da tako kažem bele oblasti u kojima nema ničega i onda za, za te oblasti da napravimo neki plan eh, državnih podsticaja za izgradnju infrastrukturu u tim oblastima eh, u kojima zbog raznih razloga ne postoji dovoljno do komercijalnih operatora. Um, to je u vezi, naravno, sa univerzalnim servisom, to je s konceptom da uh, telekomunikacije, barim onaj osnovni uh, segment uh, usluga, bude dostupan svima, bez obzira gde se nalaze ove geografski i da se koristi pod istim uslovima, znači da isto košta, bez obzira da li koristite u Beogradu ili u nekom ov, manjem mestu. Uh, Takođe, Veliki, veliki segment posla nas čeka na polju usaglašavanja sa propisima Europske unije da ne bi smo bili abstraktni. Da kažemo da to u principu znači lakše uslove za izgradnju infrastrukture, znači pojednostavljivanje režima za izgradnju optičke infrastrukture. Takođe pravila koje obizbeđuju neutralnost mreže, znači mogućnost da korisnici mogu da koriste bilo koje aplikacije koje su im dostupne i da operatori ne mogu da ih diskriminišu po tom osnovu. I poslednja stvar koju bih pomenuo jeste ona što je velika koris pridruživanje Europske unije, a to je ukidanje roaminga ovaj, sa zemljama Evropske unije, tako da ovaj, to je takođe jedna stvar koja nas u ovoj oblasti čeka u budućnosti, pa da se možda izustavimo ovaj, tu. Miloš, imate pa evo, ja ću, minut. ja ću nastaviti samo sa ovim uh, roamingom. Koliko smo mogli da vidimo, uh, već su neke regionalne inicijative pokrenute da bar u regionu dođe do tog uh, smanjivanja cena roaminga na neku prihvatljivu meru. Ono što bih ja pomenuo kao izazov jeste pre svega uh, pitanje privatnosti i bezbednosti korisnika interneta ili drugih telekomunikacijonih usluga. Na tome se treba insistirati. Pre svega, zbog toga što je naš okvir ovde jako problematičan i što i u Evropskoj uniji se menja, tako da je neophodno tražiti optimalne modele zaštite privatnosti korisnika i na drugoj strani zaštita korisnika kao takvog nalaženjem mehanizma koji će im omogućiti na jak, jednost, lak jednostavan i jeftin način se, da kažem, sporazumaju sa operatorom telekomunikacijih usloga. I meni sa samo malo vremena, da vam se zahvalim. S nama su danas bili profesor doktor Irini Relj, Slobodan Marković, Miloš Tojković. Govorili smo o pravnom i zakonodavnom okviru oblasti e-komunikacije, današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali bože Drljubišić, Milenko Mićanović, Ivana Đorđević. Moje ime je Tamara Vučenović i hvala našim gostima što su bili s nama. Hvala. 9 časova i 55 minuta. Radio Televizija Srbije, javni radio, radio 2. Vesti. Vesti. Prvo saslušanje lidera građanske inicijative Srbija, Demokratija, Pravda, Olivera Ivanovića i još četvorice Srba, osumnjičenih za ratne zločine i teško ubistvo, trebalo bi da počne u Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici. Kako je najavljeno, njima će biti pročitana optužnica, a potom će se izjasniti o krivici. Odluka o nastavku suđenja, koje će biti otvoreno za javnost, bit će doneta u roku od 30 dana. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički raspisaće danas izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina. Saopštilo je to ministarstvo. Romska nacionalna manjina uspela je da se upiše u dovoljnom broju potrebnom za izlazak na neposredne izbore, što po zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina iznosi 40% od ukupnog broja izjašenjih pripadnika nacionalne manjine u popisu 2011. godine, navodi se u saopštenju. Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina će održani 26. oktobra. Ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je da odluka Srbije da dodatno ne podstiče izvozu Rusiju neće previše uticati na privredu države. Ljajić je za blic rekao da naša zemlja nema kapacitete da osetnije poveće izvozu Rusiju, koji je prošle godine, kako je naveo, iznosio 50 miliona evra. Vladimir Putin, Aleksandar Lukašenko i Nur Sultan Nazarbajev, predsednici Rusije, Belorusije i Kazahstana, zemalja koje čine Evroazijsku Carinsku uniju, sastaće se u Minsku s ukrajinskim predsednikom Petrom Porošenkom, saopštenoj u Moskvi. Sastanku u beloruskoj predstavnici prisustvovaće i visoki znaničnici Evropske komisije, uključujući i šeficu Evropske diplomatije Ketri Nešton, kao i Evropske komesare za trgovinu i energetiku Karela D. Guchta i Gintera Etingera. Ketri Nešton je izjavila da sastanak Putina i Porošenka predstavlja dobru mogućnost za rešavanje ukrajinske krize i da ona ne sme biti propuštena. Ona je istakla da je važno da Ukrajina ima dobre odnose sa Briselom, ali i sa Moskvom. Ukrajinski predsednik Petro Porošenko je umeđu vremenu raspustio parlament i zakazao vanredne izbore za 26. oktobar. U izraelskom vazdušnom udaru povređeno je 20 ljudi i uništen je veći deo jedne od najviših stambenih i poslovnih zgrada u pojasu Gaze, saopštili su palestinski zvaničnici. Kako se navodi, žrtava nije bilo jer je unapred izdato upozorenje stanarima da se sklone. Iz Izraela za sada nema potvrde tog napada. Najmanje 19 osoba je poginulo i 15 je povređeno u saobraćenju nesreći u turističkom području Luksora na jugu Egipta. Nesreća se dogodila kada su se dva minibusa survala u kanal za navodnjavanje, saopštilo je Egipatsko ministarstvo. Novog Đoković je u prvom kolu na US Openu u Njujorku pobedio Argentinca Diego Švartcmana sa 3-0. U drugo kolo istog turnira već se plasirala Jelena Janković koja je pobedila Bojanu Jovanovski sa 20 0 Jankovićeva će u narednoj rundi igrati protiv Cvetane Pironkove iz Bugarske. I vreme danas. Pretežno sunčano, najviša temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjem u Beogradu je 20 stepeni, vlažnost vazduha 55 procenata, pritisak 998 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 m u sekundi. Čuli ste vesti.